Na čom pozývame poslucháčov Halali, magazínu o zvuku a o rozhlase? Bratislavské vydanie Halali po štyroch týždňoch sa opäť hlási o vašu priazeň, milí poslucháči. Putovanie za zvukom začneme tu v Bratislave, pretože sme boli zvedaví, čo robí najúslyšnejšie internátne rozhlasové štúdio v ročných súťažiach, štúdio v Mliňskej doline. Druhá zastávka bude v Brne, kde sa oficiálne ukončil súťažný rok fonoamatérov. Celoročný seriál, venovaný nášmu elektroakustickému štúdiu, bude pokračovať piatou časťou. Pod názvom Hľadáme talenty uverejníme zaujímavú snímku, ktorá dokumentuje hľadecké umenie fonoamatérov. Pred záverom vás poinformujeme o zaujímavých podujatiach, ktoré sa v ostatnom čase uskutočnili. Želáme vám príjemné počúvanie a nerušený posluch. Pred mesiacom sa v Brne zišli fonoamatéry, aby sa rozlúčili so súťažným rokom, ktorý bol pre celoštátnu súťaž aj 20-ročným jubileom. Avšak pri slávnostnom vyhlasovaní výsledkou sme členov internátneho rozhlasového štúdia Línská dolina v Bratislave nevideli. A pretože získali jednu z hlavných cien cenu Československého rozhlasu v Bratislave za kolekciu troch nahrávok, zašli sme za nimi prújamu do študentského domová ľudovíta Štúra. Malá precienka, v nej plná topánok, takže to človeka okamžite prinúti vyzudca. Podloha je čistá. Dá sa na nej sedieť, ba aj sa sedí, pretože naša návšteva prilákala viacerých členov štúdia. Vzorne usporiadaný archív v miestnosti, ktorá súčasne slúži aj ako klubovňa, splochová si 3x5 m štvorcových. O niečo menšie technické pracovisko a ešte menšia hlásateľňa. To je internátne rozhlasové štúdio Minska dolina 1 v Bratislave. Na jar v súťažiach Amatérsky zvukový záznam 85 získalo štúdio prvú cenu v pohotovostnej súťaži Fonoreli Bratislava za nahrávku takmer nevydarená reportáž. Spolu s ďalšími dvoma nahrávkami sa členovia štúdia rozhodli skúsiť šťastie aj v celoštátnej súťaži. Ich vyďazná reportáž sa sice umiestnila na 43. mieste, to ale skôr svedčí o nepozornej práci poroty. Za to ďalšia nahrávka každý deň od 7. obsadila 20. miesto. A tretia s názvom My máme komputer sa ocitla na 9. mieste ako prvá monofonická nahrávka. V dlhšiu dobu som so záujmom sledovala rekonstrukčné práce na bývalej predajni nedostatkového tovaru, ktorý pre nedostatok tovaru zrušili. Čo tam len bude? Minulý piatok som sa to konečne dozvedel. Nad vchod vyvesili prekrásnu tabuľu. A na ně jediné slovo. Rátadlá. Neodolal som a vošiel som. Pulty prázdne, predavačka nikde, iba na stene vysela kniha želaní a stiažností. Prátna, samozrejme. Sklamane som sa presunul domov a dal sa do čítania večerníka. Nikde ani stopa po správe, ktorá by ohlasovala otvorenie novej predajne. Dozvedel som sa iba, že v baske zle vykladali a cvičky, že ma ďalej nebudú. Až po dvoch týždňoch ma prekvapili veľké plagáty rozvešané po celom meste: Kúpte si komputer. Predajňa rátadla na vás čaká. Takže tak. Rátadlo akože komputer. Ale na čo je komputer? Výplatu si spočítam aj na prstoch. Veď ich mám 20 a ani tých 500 je k nebývavia. Keď som vstúpil do propagovanej predajne, Zjistil jsem v něj rozsiahlé zmeny, které nastali od mojej poslednej návštěvy. Pulty boli totiž plné tovaru a mezi pultia boli vyplněné predavačkami. Tovar mal solidní design, hromadu displejov a indikačných Ráta Rátadlá vyzerali zaujímavo a inteligentně. Predavačky eh, mali tiež solidný design, ale žiadne displeje a indikátorové svetielka. Tiež vyzerali zaujímavou. Obrátil jsem se na jednu. E, prosím vás, <coughs> slečna, načo je tento kompůter? Kompůter, takmer spelovala slečna. Mala vážný výraz a snahu poučit. Tak teda dá kompůter. No, zatiahla prevráťa s oči e, Tento tuto se zapojí šnůra na 220 volt. E, ano. Chápem, ale na to slouží. No, ukázala slečna opět bělka. Tuto se zapína. dobře ale co se stane, keď zapněn? No, poznal jsem už sleční očné bělka dokonale. Zažně se toto světilko. Ano, slečna naozaj vyzerala za Žal čo? O rátadlách si nic nevím, ale je to novinka. Nemá toho cikto? No a na vkladnej knižke, čo si mám? Nie? My máme doma kompúter. Ani sused, čo má doma Mercedes, nemá kompúter. Máme ho v obývačke, že na horaz do týždňa vyčistí, vyligoce, vyleští. No a kompúter je prikrytý dečkou, na ktorej stojí váza s kvetmi. My máme doma kompúter napísal o tom slohovú prácu. Kúpte si aj výdomov Je to výdobitok techniky. Autor nahrávky Aleksander Tomášek teda sedí za mixážným pultom. Ďalší členovia štúdia Mlínská dolina, Štepán Dvorský, Miroslav Horniak a Boris Lepiš sú spolu so mnou v hlásateľní štúdia. Na moju prvú otázku ani veľmi nevedeli odpovedať. Zmela totiž, aké máte pocity scény, ktorú ste získali? Keď sme nahrávali nahrávky do celoštátnej súťaže, tak veľmi sme si neverili, že sa dostaneme medzi tú elitu, no ale potom sme sa dozvedeli, že sme dostali cenu, že sa naše nahrávky páčili. Páčiť sa naozaj páčili. Vplyva to nejako na vašu prácu ďalšiu? Tak my vlastne ten fonámatrizmus môžeme robiť iba tak popri tej našej rozhlasovej pravidelnej vysielacej práci. Tá vaša pravidelná práca... To je koľko hodín, denne alebo týždenne? Tak my vysielame v podstate 5 dní do týždňa, teda tých 5 pracovných dní, a to od 19. hodiny večer do 24. hodiny. A koľko vás je na to? Koľko máte členov? Je nás na to asi 40. Spomínali sme, že máte vysielaciu štruktúru. Myslím tým, že ste rozdelení na tých 5 vysielacích dní. Aká je náplň týchto dní? Tak snažíme sa samozrejme pokryť čo najširšie spektrum. No a tak som spomenul napríklad z oblasti publicistiky, relácia akademika alebo pozor fakulta, kde sa teda takmer celkom venujeme živote v tomto internáte alebo životu okolo študentov. Z literárno-dramatickej oblasti samozrejme poéziu robíme, prózu, poéziu či už amaterskú alebo profesionálnu, dramatizujeme mnohé poviedky a tak ďalej. V oblasti humoru pracujeme takisto, máme jednu pravidelnú reláciu, ktorá sa volá Ahojte. Vrátim sa naspäť k tej otázke fóru amatérizmu. A to preto, pretože som si všimla vašu ústavu v Zátvorke alebo Základný zákon. Poprvé, pod práce v internátnom rozhlasovom štúdiu je dobrá partia preto každý, kto bude túto podmienku svojim egoistickým a karieristickým chovaním rušiť, bude odsúdený. Môžete mi k tomuto prvému bodu niečo povedať? Podmienkou dobrej práce v našom rozhlasovom štúdiu je naozaj dobrá partia. Je samozrejme dôležité, aby sme mali kvalitných technikov, kvalitných speakerov, kvalitných redaktorov, ale je aj veľmi dôležité, aby sme sa navzájom voči sebe naozaj chovali nejako solidne. Rozhlasová práca je naozaj pre nás veľmi dôležitá, ale dôležité sú aj nejaké tie spoločenské vzťahy, ktoré sú medzi nami. Sme tu taká maličká, uzavretá spoločnosť, no a všetci sa spoločne máme radi, radi sa bavíme. Takže aj to je jedna z tých stránok štúdia. Bod druhý. Základom práce je amatérska profesionalita. To znamená, nepustiť do éteru nič, čo by mohlo narušiť dobré meno štúdia či to bude chyba technická alebo chyba v hovorenom slove či zladenosti hudby. Naše štúdio má e, v podstate 16 rokov, to znamená 16 rokov vysielania, to znamená naozaj stovky a stovky ľudí za mikrofónmi, za vysielacími pútami. No a už len kvôli tým stovkám, ktoré tu boli pred nami, sa e, snažíme nejak neustále to posúvať tu nejakú tú úroveň dopredu a dopredu. Bot tretí, neustále sa učiť od iných, a kamarádsky upozorňovať na chyby iných. Keď nám do štúdia prichádzajú po konkurzoch noví ľudia, tak obyčajne o rozhlasovej práci nevedia ešte nič. No a potrebujeme, aby sa čo najskôr teda mohli postaviť ku práci skutočne a seriózne a poriadne pracovať. No a tak nám neostáva nič iné, ako im povedať čo a ako, ako ich nejakým spôsobom vychovať. No a často si aj medzi sebou vravíme, že kto v čom spravil chybu a upozorňujeme na to, Snažíme sa nejak sa ovplyvňovať. Čiže tú kontinuitu tých 16 rokov nejakým spôsobom udržiavate. Ako? Tak e, máme napríklad relačný archív. Tam si nahrávame tie najlepšie z najlepších relácií. No a tieto sa potom jednak prehrávajú na školeniach tých nových členov a týmto nejakým spôsobom ich oboznamujeme s tým, čo sa robilo kedy. No a e, jednak aj sa snažíme o to, aby tá úroveň šla neustále dopredu. Z toho by plynulo, že školíte najmenej jeden týždeň nových členov? Nie, nových členov zvykneme školiť akurát 3 dní, pretože všetci chodíme samozrejme do školy a tak e, ostáva nám piatok, sobota, nedela, celkový víkend. Inak tie školenia sú obyčajne koncipované takým spôsobom, aby sme nielen tých nových členov s niekým, teda oboznámili s naším programom a jeho s kvalitou, ale aby sme sa aj navzájom zoznámili, aby sme... E, im teda ukázali, že naozaj štúdio nie je len práca, ale aj zábava. Ako som hraval, školenia bývajú tri dni, máme na nich odborné prednášky vedúcich rostlých sekcie, často si pozývame odborníkov z rozhlasu, ktorí nám k danej problematike naozaj majú čo povedať. No a samozrejme, večer to končí nejakou takou nezáväznou zábavou, každý deň si pripraví nejaký program. No a týmto spôsobom vlastne úcužujeme ten kolektív, tie spoločenské vzťahy u nás Takže všetky tri zákony naraz. Tieto zákony boli napísané v roku 1979 a podľa toho, čo sme počuli, tak platia do teraz. Sú v celku naozaj takým dobrým súhrnom toho, čo by malo internátne rozhlasové štúdio v sebe mať. je to už 16 rokov, čo toto štúdio pracuje, a len v tomto roku prvý raz sa zúčastnilo na súťaži. Prečo? Tento rok sme vlastne prvýkrát na čas dostali propozície súťaže vôbec. No, takto sa musím ešte teraz opýtať jednu otázku. Vy ste neboli ani na slavnostnom vyhlásení v Brne. Prečo? Z Brna nám žiadna pozvánka na slavnostné vyhlásenie doteraz neprišla. Takže to sú všetko také zdroje informácií a toky informácií, ktoré akosi nefungujú. A je to škoda, pretože... Napríklad teraz ste videli, že ste veľmi dobre obstáli. Tak s tými informáciami je to celkom pravda. My ako rozhlasové štúdio v podstate žijeme dosť izolovane. Vieme, že na Slovensku aj v Čechách sú desiatky ďalších štúdií, že existujú fonokluby, že existujú rôzne rozhlasové kružky a myslíme si, že keby sa nadviazala nejaká taká uša spolupráca, bolo by to výhodné jednak aj pre nás a jednak aj pre tých druhých naozajom by sme si odovzdali nejaké tie svoje skúsenosti, spôsob práce, členenie vysielania a podobné veci. A preto by bolo naozaj dobre, keby sa rozvinula nejaká spolupráca, keď už nie, nejaká priama, tak aspoň nejakou tou listovou formou. No a bolo by dobre, keby sa pri organizovaní fonomatérských súťaží myslelo aj na to, že by sa radi zúčastnili aj vysokoškoláci a vysokoškolské rozhlasové štúzia. No a na záver... Ponúknete niečo nám, poslucháčom? Samozrejme, že ponúkneme. Myslím, že máme z čoho ponúkať, tak prečo nie? E, od vás sme počuli väčšinou humoristické príspevky. Môžete nám ponúknuť aj z inej oblasti? E, samozrejme, ako sa už hovorilo, pracujeme nielen v humornej oblasti, ale pracujeme aj v publicistike, takže oplatilo by sa, hádam, vybrať maličkú ukážku. V tejto oblasti. Bude to ukážka z relácie, ktorá sa volá Akademika, no a je to relácia o študentoch, o študentských problémoch aj radostiach na našom internáte. potravinová predajňa na mlynoch. Niekomu tieto štyri slová znejú nádejne, niekomu pripomínajú zbožné prianie, už a niekto ich považuje za dobrý vtip. História predajne je už stará aspoň rok, hoci o predaji ešte nemôže byť ani reči. Dosť rečí sa však vedie o stavbe obchodu. Pod B blokom veľkých mlynov je už dlhšie uskladnený materiál, ktorý opodstatňuje naše nádeje na potraviny v blízkosti internátu. Skôr než začneme rozmýšľať, či sú tie nádeje skutočne opodstatnené. Dajme ešte slovo našim poslucháčom. Je značo je pripravený tento materiál? Co teda neviem, ani nahodou. Mal by slúžiť na stavbu novej predajne. No fajn, ak konečne. Výmok sa nastavať predajne, tento materiál je pripravený na ňu. Čo si o tom myslíš? No v tomto to určite nebude. A nárok to by bol teda zázrak. Zázraky sa už v dnešnej dobe nedejú. Napriek tomu to vyzerá tak, že predajňa bude v budúcom roku naozaj stáť. O tom, či je táto predajňa pre študentov potrebná, je úplne zbytočné diskutovať. Odpovede poslucháčov, ktoré sme si pustili, to úplne potvrdzujú. Veď si spomeňme, koľkokrát sme nemali lístky do jedálne a museli sme cestovať v preplnenej 39 do mesta, aby sme urobili za dosť svojej základnej biologickej potrebe. Nie je tu dostatok inštitúcií, ktoré by sa mali postarať o vyriešenie tohto problému. Vypočujme si, čo o tom hovorí inžinierka Pusta z Národného výboru Bratislava 4, ktorý má v kompetencii podobnej záležitosti. Ten spôsob, prečo sa asi to tak dlho zdržalo, tie vyjadrovačky, tak keď sa ide stavať nejaká stava, tak sa najprv musí vydať rozhodnutie, že je tam povolená taká stavba stavať. A potom záleží od jej druhu stavby že aké organizácie sa asi majú právo moc, alebo majú právo do toho hovoriť v tej stavbe. A tu asi bolo dosť taký, dosť taká spletitá situácia, že tu mal, malo dosť organizácie do toho, čo hovoriť. A keď tam má jeden človek vybavovať 30 organizácií, vyjadrovačky, ho tam to tak beží, že tam majú na národno vybrané na akcii Z, ktorá to ako vybavovala, tak každý pracovník tam mal rozdelené úlohy a tak na jednoho pristala napríklad táto úloha vyvolávať vyjadrovačky o 30 organizácií, tak sa to určite zdržalo, zvlášť keď poznáme, aké je teraz. Neviem, ako vám, milí poslucháči, ale nám sa už zdá toto vysvetľovanie príliš zložité. To, že k stavbe jednej provizórnej predajne pre 9000 študentov treba súhlas 36 organizácií, znie temer ako v rozprávke. Nevieme si dosť dobre predstaviť, koľko podpisov by asi tak bolo treba na postavenie veľkej, modernej, samoobslužnej predajne. Máme teraz vyčítať nedostatok ochoty kompetentným ľuďom? Či máme nadávať na predpis, podľa ktorého treba zohnať najskôr 36 podpisov a až potom vydať stavebné povolenie? Minulý týždeň sa konalo v verejné zhromaždenie občanov. Mnoho diskusných príspevkov sa týkalo práve potravinovej predajne. Diskutujúci vyjadrili svoju nespokojnosť zo so neskorením začiatku stavby. Ako sme sa tam dozvedeli, pôvodný termín pre jej započatie bol 1. júl tohto roku. Inžinierka Pusta z Národného výboru však prišiel s dobrou správou. Z 36 podpisov potrebných k tomu, aby sa mohlo vydať stavebné povolenie, chýba už len jeden. ...podpis západoslovenských plinárenských závodov. Všetko je však v poriadku, povedal, lebo podpis je slúbený a ešte v príbehu týždňa bude stavebné povolenie vydané. Nuž konečne, povedali sme si. Konečne sa aspoň začne to, čo už dávno malo byť hotové. Ako nám potvrdil predseda študentskej rady Igor Vojtela, na pondelok 1. novembra bolo pripravených 15 brigádníkov. No žiaľ, prípravné práce na stavbu predajne sa nezačali. V pondelok sa skutočne malo začať, keby bolo stavebné povolenie. Žiaľ Bohu, toto povolenie doteraz nie je. Stojí kvôli plinárom, ktorí majú určité výhrady voči tomu projektu a nepodpísali chválenie toho projektu, takže zatiaľ ešte nie a i týždeň najmenej ešte nebude. pondelok si zrejme mal už, respektíve nie tí, ale boli už pripravení brigádnici. Určite to bude mať dosť negatívny dopad na zmýšľanie nielen tých prítomných brigádnikov, ale študentov všeobecne a to je závažná politická otázka. Hm, tak to je aj môj názor. Ja som našťastie sa dozvedel o tom, že stavebné povolenie nie je už skôr, takže ešte v nedelu večer som stihol predsedom blokových výborov zavolať, že aby ľudí, ktorí boli na tú brigádu pripravení, aby ich odvolali, aby im povedali, že brigáda teda nebude. No a sám si uvedomujem ten dosah toho, čo sa stalo, pretože ak mi niekto na najbližšie zvolanú brigádu nepríde, viem, že čo k tomu dodať? Tí, čo mali chuť pomôcť a čo verili, že stavať začne, dostali ďalšiu facku. Má teraz význam chodiť za kompetentnými súdruhmi, aby nám povedali ďalší istý termín začiatku práct na stavbe? Myslíme si, že nie. Členou internátneho rozhlasového štúdia Mlínska Dolina 1 v Bratislave som opúšťala takmer po 4 hodinách rozprávania, počúvania nahrávok s dobrým pocitom, že cena sa dostala na správne miesto. Tam, kde určite rozdúcha iskru zapálenia sa pre fonoamatérskú činnosť.